CATEHISM RADIOFONIC Bună ziua, dragi ascultători! Un moment deosebit în viața oamenilor este cel al întemeierii familiei. Faptul acesta se împlinește prin taina nunții. Importanța acestui moment cât și urmările lui sunt deosebite și, iată, de aici rezultă că trebuie să acordăm o mare atenție acestei sfinte taine. Vom începe astăzi a vorbi despre taina nunții și vom continua în zilele următoare. Nunta este acea taină a bisericii în care un bărbat și o femeie, învoindu-se în mod liber, să trăiască împreună toată viața Pentru a naște și a crește copii Și a se ajuta reciproc Primesc prin preot Harul Care sfințește legătura lor Și ajută la atingerea Acestui scop Taina aceasta Se numește cununie Întrucât la săvârșirea ei Se pun cununii Pe capetele mirelui și miresei Cuvântul cununie implică de la sine ideea de taină, de aceea e corect a se spune cununie, dar nu e corect a se spune simplu căsătorie, deoarece căsătoria e un contract, și nici nuntă de la latinescul numție, ci taina căsătoriei sau taina nunții. Trebuie să arătăm că un contract este o înțelegere și o lucrare omenească care se întemeiază pe respectarea unor principii care se stabilesc în acord de părțile contractante. Spre deosebire de contract, o sfântă taină a bisericii este o lucrare sfântă, instituită de Dumnezeu pat, prin care, într-o formă văzută, se împărtășește primitorului harul divin nevăzut. Cununia, fiind una din cele șapte taine ale bisericii, se cuvine a se săvârși în locașul sfânt al bisericii, la fel ca și celelalte sfinte taine, pentru că aici se adună biserica în înțelesul ei de comuniune, adică din credincioșilor din care fac parte mirii și care ia parte la bucuriile și necazurile noastre. De aceea, săvârșirea cununiei în casă este îngăduită numai rare ori, din motive bine întemeiate și cu dezlegarea arhiereului. O problemă foarte importantă este aceea a timpului în care se face cununia. Fiind prilej de bucurie, cununia trebuie săvârșită în zilele de sărbătoare, îndată după Sfânta Liturghie, când toți credincioșii se află în biserică. Așa cum putem să observăm, atât locul cât și timpul când se săvârșește taina nunții ne leagă de biserică, adică de locașul sfânt, și de obștea sau comuniunea care formează biserica. Acest lucru este foarte important pentru că astfel învățăm că izvorul a toată sfințenia și a harului este numai în biserică. Acolo unde este locașul sfânt și unde se împlinește ideea de comuniune, adică de adunare și unire a cădincioșilor și de stăruință în rugăciune. Vom încheia astăzi spunând că în singurătate și afară de biserică omul poate să cadă, dar se poate ridica, adică poate primi harul lui Dumnezeu numai în biserică. În comuniune cu toți credincioșii, vă doresc o zi bună și binecuvântată.